Slavoslavia 137, -a, către Fiul lui Dumnezeu. Aleluia, slavăție, Doamne, să istoase Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, așa Domnia, mi la ocrotirea ta asupra poporului român și creștin, ca să că timpul Domniei celor răi s-a sfârșit. Aleluia, slavăție, Doamne, să istoase Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, i-a înmanat toată puterea demonilor și dușmanilor tăi care, fără milă, în biserica ta, luptătoare, au lovit. Aleluia, slavăție, Doamne, se Ta, Fiul Lui Dumnezeu, Te iubim și te rugăm. Dăruiește puterea ucenicilor și îngerilor tăi, ca să legăm, să lungăm, să sfârmăm pe toți demonii și dușmanii tăi. Aleluia, slavăție, Doamne, Isus, Ta, Fiul Lui Dumnezeu, Te iubim și te rugăm. Dăruiește puterea de a aduce în lume pacea, lumina, slava, iubirea și cinstea ta, Aleluia, slavăție ție, Doamne, Iisus Toasă, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea și ea cer sfânta apostolească și sobornicească biserică ortodoxă a ta. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Toasă, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne puterea de a lucra pentru slava ta și în strălucirea ei, te putem întâmpina. Aleluia, slavă ție, Doamne, și istoase Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, umple de faptele noastre, Sfinte, visteria Ta și alungă de la noi împrăștierea gândurilor și nesimțirea cea împietrită. Aleluia, slavă ție, Doamne, și Toasă, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiești înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, buna credință, cunoștință și temerea de Dumnezeu ca semn că Duhul Sfânt va sta în noi pururea. Aleluia slavă ție, Doamne, se Toasă Fiul Dumnezeu, te iubim și te rugăm ca venirea ta să fie în sfântă ziua ta și să ne scapi înainte de vreme turma ta.